Arejo pakia jossa tänäänkin etsitään totuutta kivien ja kantojen alta, myöskin tähtien takaa. Meillä on täällä vieras, jonka nimi on Olli Pekka Vainio. Moi. Moi moi. Ja minähän olen Lari. Aku tuossa vieressä ja seuraa meidän keskusteluamme erotuomarin elkein. Äh, mutta Olli Pekka Vainio on dogmatiikan yliopistolehtori Helsingin yliopistossa. Hän on ollut vierailevana tutkijana Oxfordin ja Princetonin yliopistoissa ja vain on myöskin tuottoisa, joidenkin mukaan ärsyttävän tuottoisa kirjailija. Ihan muutaman vuoden sisällä siellä on tullut reilut kymmenen kirjaa, no ehkä vähän vähemmän muutaman vuoden sisällä, mutta uran aikana. Ja viimeksi olet saanut valmiiksi teoksen kosmologiasta ja teologiasta nimeltään Cosmology in Theological Perspective ja tämä teos tulee ulos kesällä. Ja kosmoksesta puhutaan tässäkin jaksossa ja puhutaan myöskin siitä, että miten se liittyy kristilliseen maailmankuvaan. Mutta oli vietit hiljattain vuoden NASAn projektissa Princetonin yliopistossa. Eräs lehti totesi, että NASA tarvitsee tätä teologiaa riihimältä vuodeksi huippuyksikköön. Mihin ihmeeseen NASA sinua tarvitsi? No tässä oli taustalla tällainen NASAn joitakin vuosia sitten. Tekemä linjapaperi, jossa todettiin, että NASAn on tarpeellista selvittää hyvin laaja-alaisesti niitä seurauksia, mitä niin sanotulla astrobiologisilla löydöillä ihmisyhteisölle voi olla. Ja astrobiologia on lyhyesti mitä? No, sillä tarkoitetaan elämän edellytysten äö, tai tutkimista maan välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella. Eli onko avaruudessa elämää? No näin, se voidaan niin populaaristi ilmaista. Mutta tässä paperi, no, linjapaperissa todettiin, että niitä aloja, jotka tulee ottaa huomioon, on mun mielestä niin sosiologia ja sitten myös uskonnon tutkimus. Eli jotenkin NASA kiinnostaa nyt sekin, että äh, miten tää, mitä uskonnollisia vaikutuksia tämmöisillä avaruuselämän tutkimisella ja löytä löytämisellä voisi olla. Joo, eli Mary Wojtek, joka on nasa astrobiologian instituutin johtaja, joka itse on ateisti, niin hän, hän totesi, että, että jos yli 90 prosenttia maapallon ihmisistä on jollakin tapaa uskonnollisia, ja, ja tästä luonnollisesti seuraa se, että jos me löydetään jonkinlaista elämää maapallon ulkopuolelta, tai edes niin löydetään jonkinlaisia edellytyksiä sillä, niin se vaikuttaa syvästi koko ihmiskuntaan. Mutta jätetään muu elämä avaruudessa hetkeksi syrjään ja puhutaan ihan ihmisistä ja puhutaan tietysti myös Jumalasta, mutta ensimmäinen ihminen avaruudessa Juri Kakaarin, väitetysti sanoi näin, että ollessaan avaruudessa hän etsi ja etsi, mutta ei nähnyt siellä missään Jumalaa. Onko tämmöisellä pointilla merkitystä, sanopa Kakaarin nyt sen oikeasti tai ei? No Gagarinhan itse tätä ei sanonut, vaan se oli siis Ruzzo, joka väitti Gagarinin sanoneen näin. Ja, ja siis Gagarinhan itse on, oli ortodoksi kristitty eli, eli tällainen lause ei välttämättä olisi ehkä ollut hänen omasta näkökulmastaan edes niinku merkityksellinen. Mutta, mutta tämän tyyppisiä argumentteja silloin tällöin kuulee esitettävän, eli että jos vaan noustaan tarpeeksi korkealle tonne niin havaitaan, että ihan siellä niin kuin mitään jumalaa ole. Mutta tämän tyyppinen argumentti ehkä niin toimii jollakin sen tyyppiselle henkilölle, joka uskoo vaikka antiikin kreikkalaiseen jumalien pantheoniin tai ää, muihin vastaaviin niin kuin, niin kuin alempiin jumaluuksiin, mutta sitten taas klassisille teisteille, eli juutalaisille islaminuskoisille kristityille. Niin Jumala ei ole mikään esinä, Jumala ei ole mikään olio, mikä voitaisiin havaita mikroskoopilla tai myöskään teleskoopilla tai ikään kuin nousemalla vaan tarpeeksi korkealle. Eli Jumala on niin sanotusti oleminen itse, eli ei mikään asia täällä universumin sisällä. Tekeekö siis niin järkevät, vakavasti otettavat ajattelijat nyt tämmöisiä väitteitä jotenkin, että jos me puhutaan ihan tästä Jumalan löytämisestä avaruudessa, niin tähän kuulostaa no, aika niin typerältä. No ei tätä, ei, tä, mä en yhtään filosofia tiedä, joka, joka olisi vakavissaan tällaista argumenttia esittänyt. Tämä on enemmänkin tällainen, tällainen niin baarikeskusteluissa esiintyvä heitto, ei niinkään vakavasti otettava argumentti. Baarikeskusteluja väheksymättä, niin edetään vähän toisenlaiseen argumenttiin äh, kosmoksen koosta, eli – nyt tota noin, niin kun, jos jokainen meistä menee Googleen ja vähän kat, tota noin, niin lähtee rullaamaan Google örtillä vaikka taaksepäin ja, tai etsii Hubble Space-kuvia netistä, niin tota, se, se jotenkin hätkähdyttää ja aiheuttaa meissä semmoista ihmetyksen tunnetta tämä avaruuden ja kosmoksen koko. Ja jollain tavalla se voi saada myöskin semmoisen fiiliksen aikaan, että, että tota, onko nyt ihmiselämällä oikeasti semmoista merkitystä, joka sillä on esimerkiksi tässä kristillisessä maailmankatsomuksessa. Ja, ja tota no, niin monesti heitetään tämmöinen vähän vakavampi argumentti, että... Äh, äh, niin kuin Siihen asti, kun me tultiin tuntemaan tätä kosmoksen todellista kokoa, niin ajateltiin, että ihminen on niin kuin universumin keskus tai maapallo on universumin keskus. Ja jotenkin se sopii tähän kristilliseen maailman käsitykseen hirveän hyvin, mutta nyt kun me tiedetään, miten iso paikka universumi on, niin meidän pitää jotenkin muuttaa meidän käsityksiä. Esimerkiksi Richard Dawkins on esittänyt jotain tämän kaltaista. Mitä ajatuksia tämä herättää? Joo, eli tässä asetetaan vastakkain tai niin sanottu vanha tulevan jollainen maailmankuva ja sitten. Sitten täällä moderni kosmologia, joka sitten Kopernikuksen ja Galileon myötä sitten paremmin ymmärretään. Mutta, mutta, mutta tässä argumentissa, mitä sitten jo sit monet tiedemiehet ikään kuin vähän niin vakavimmissa määrin sitten tai mie, mie, mie, mielessä esittää, niin siinä tämä ongelma on tai että sinne ehkä niin ymmärretään täysin, että mikä tämä tolemajolaisen maailmankuvan – merkitys oikeastaan on, koska, koska sehän ei toisaalta sehän ei nouse erityisesti mitenkään kristillisistä lähteistä, vaan se nousee kreikkalaisesta filosofiasta. Voitko ja. vähän tiivistää sitä, mikä tämä jolainen maailmankuva oikeastaan niin on? Ja erouksa nyt hirveästi vaikka nyt kenesiksen maailmankuvasta, missä on niin taivaan vahvuus – ja siellä on vettä sen päällä ja sitten siellä on niitä niin tulvaportteja, joista vettä joskus sataa – ja, ja niin kuin tämän tyyppinen kolmikerroksinen maailmankuva, minkä ainakin maailmankuva tästä mentiin. Jussi ero aika, aika merkittävässäkin määrin, eli, eli tällainen – Genesiksen ja, ja sitten muutenkin vanhan ja uuden testamentin kosmologiahan on, on hyvin niukka. Ja, eli siellä sanotaan niin hyvin vähän mitään tällaisia niin faktalauseita siitä, että minkälainen kosmos on. Ja, ja monet niistä on runollisia, ja sitten siellä voidaan käyttää hirveän monenlaisia kuvauksia. Eli, eli raamatun kanonista ei nouse mitään tämmöistä yhtä selkeää niin kosmologista mallia. Kun taas tämä kreikkalainen filosofia määrittelee aika tiukan kosmologian, joka perustuu sitten erilaisiin elementteihin, joita on siis maa, tuli vesi ja ilma. Ja, ja jokaisella elementillä on tietty arvo ja niin, että kaikkein niin halpa-arvoisimmat elementit on täällä meillä maassa ja kaikkein korkeimmat on tuolla ylhäällä. Ja tästä seuraa se, että, että maa itse asiassa on kaikkein halpa-arvoisin paikka – koko kosmoksessa, koska tänne alaspäin putoaa se, mikä on halpaa ja kaikki, mikä on arvokasta, niin nousee täältä pois. Eli niin kuin jotkut historiat on sanoneet, että tässä, tämä jollainen maailma on tällainen niin kuin diapolosentrinen, mikä hyvin, eikä niin kuin ihmiskeskeinen, eli antroposentrinen. Siis saatana keskeinen. Joo, ja, ja tähän hyvin kuvataan dante jumalallisessa näytelmässä, jossa niin kuin universumin keskuksessa on perkele, eikä ihminen, ja, ja ihminen on heti siinä niin perkeleen naapurina. Eli, eli tämä on tavallaan se tolemailainen kuva, ja se, siinä ei todellakaan lähdetä siitä, että tämä keskus, universumin keskus olisi tämä arvokas paikka, vaan päinvastoin se a, kaikkein arvokkaimmat jutut on niin ihan siellä janan toisessa päässä. Eli tässä niin ymmärretään täysin väärin tämä öö, – niin arvoteoriaa mikä liittyy tähän tolemaiolaisen maailmankuvaan. Okei, ehkä tässä vähän pitää vielä tarkentaa nyt sitä, että miten, mit miten tämä nyt liittyy siihen keskusteluun, että kun tämä kristillinen maailmankuva ja tarina liittyy hirveän vahvasti ihmiseen ja, ja, ja tähän meidän, ö, meidän, meidän maailmaan, missä me asutaan, niin tämä ja universumin koko jotenkin tuntuu että tämä maapallo on semmoinen neula heinäsuovassa ja paljon, paljon pienempikin paikka. Niin miten tämä tolemajolainen homma nyt niin historiallisesti, mikä merkitys tällä, mitä sä just kerroit, on? No siis tällä siirtymällä tästä maakeskeisestä kosmologiasta aurinkokeskeiseen, niin sillä, jos me katsotaan näitä teologian historiallisia ja filosofihistorisia lähteitä, niin sillä on lähes niinku olematon merkitys. Eli, eli se ei niinku näy siellä sen ajan kirjallisuudessa juuri laisinkaan. Eli totta kai siellä käydään sitten sit niinku väittelyä, väittelyä sitten tästä Kopernikannikasta käänteestä, mutta se liittyy enemmän sitten niinku tieteen filosofisiin kysymyksiin, johonkin, et, että mitä tiettyjä niinku raamatun kohtia tulkitaan. Mutta tämä niinku kysymys siitä, että me keskuksessa vai ei, niin se ei, niinku, se ei ole lainkaan se kysymys. Niin, että se on ikään kuin niinku tämmöinen nykyaikainen, Keskustelu, mikä me ajatellaan, että joskus, joskus niin on niin ollut. Joo, tai sii, siinä me, me, me, me ajatellaan, että nyt kun me tajutaan, miten valtava kosmos on, että et, niin ihmiset aikaisemmin – ei tajunneet sitä. Mutta tämähän ei oikeastaan pidä paikkaansa. Siis totta kai me nyt tiedetään niin kuin tosi paljon – tarkemmin, mikä kosmoksen koko on. Mutta sitten taas, jos me katsotaan tällaisia kuin fenomenologisia kuvauksia, mitä – mitä ihmisillä on, on ollut vaikka pari tuhatta vuotta sitten, niin ne on ihan samantyyppisiä ne kuvaukset kuin mitä meillä nykyään on. Eli voidaan katsoa tiettyä vaikka vanhantestamattin psalmeja, niin siellä on niin kuin aivan yhtäläinen niin kuin hämmästys ja kummastus siitä, että, että, että, että me ollaan tällaisia niin kuin häviävän pieniä olioita tällaisessa niin kuin valtavassa järjestelmässä, jota me ei niin kuin täysin ymmärretä. Eli, eli se, se kokemus on aina ihan sama, että se, että, että mitataanko me universumin kokoa nyt valovuosissa vai, vai siinä matkassa, niin mitä aika hevosella voi ratsastaa 8 800 päivässä, niin, niin tavallaan se, se kokemus siitä äärettömyydestä on ihan sama, että, että yksiköt vaihtuu. Okei, eli se mitä me tästä keskustelusta opittiin oli, että esitieteellinen maailmankuva ei ollut mitenkään erityisen ihmiskeskeinen, josta sitten oltaisiin siirrytty myöhemmin tämmöiseen tieteellisempään käsitykseen siitä, että kosmos on itse asiassa, siis maapallo on jotenkin niin kuin kosmoksen äh, reunalla eikä mitenkään sen keskiössä. Mutta äh, tosiaan tämmöinen vahvakin argumentti on esitetty, kutsutaan argumentti, niin kosmoksen laajuudesta tai koosta, jolla yritetään sitten niin osoittaa, että Jumalaa ei ole olemassa. Että tota noin, niin jollain tavalla se, että me todella asutaan täällä maailmankaikkeuden reunamilla tai, tai ainakin tämä on tämmöinen neula heinäsuovassa että niin maapallolla ei näytä olevan mitään keskeistä paikkaa tai merkitystä tässä järjestelmässä, jollain tavalla se kertoo siitä, että Jumala ei ole, tai voisiko sanoa, että se sopii huonosti tähän kristilliseen maailmankuvaan ja tarinaan, missä Jumalan ja ihmisen välisellä suhteella on täysin keskeinen rooli. Joo, tällainen brittifilosofi, kun Nikolas Everitt on esittänyt tällaisen joka kiinnostavan ajatuskokemuksen, jossa se pyytää, pyytää meitä kuvittelemaan kaksi mahdollista maailmaa. Ensimmäistä hän kutsuu tiedemaailmaksi ja toista genesismaailmaksi. Tämä tiedemaailma on tämä meidän nykyinen kosmologisen mallin mukainen maailma, eli se on tosi vanha ja tosi iso, ja genesismaailma on taas sitten noin 6000 vuotta vanha, ja, ja niin kuin vaan meidän aurinkokunnan kokonen. No Nyt sitten tässä ajatuskokeessa tehdään näin, että kuvitellaanpa, että huomenna kaikki maailman tiedemiehet yhtäkkiä niin kuin jostain syystä hyvin perustein tosin tajuaisi, että, että itse asiassa maailma onkin 6000 vuotta vanha ja, ja vaan tämän aurinkokunnan kokonen. No sit Everit kysyy, että no ketkä iloitsevat tästä löydöksestä, että onko ne nämä niin kuin naturalistiset tiedemiehet vai onko ne teistit. Ja Everit tietenkin niin kuin olettaa, että, että teistit on nyt ne, jotka viettää näitä juhlia. Niin, koska ihmiset tässä nyt. Keskeis – Keskeisemmän rooli ja jotenkin niinku tämä maapallo nyt on niinku paljon isommassa osassa tässä kosmoksen historiassa. – Joo, ja siinä tavallaan tämä argumentin on se, että, että, että jos tämmöinen siirtymä tiedemaailmasta – genesis-maailmaan vahvistaa teismiä, niin sitten vastaavasti siirtymä pois genesis-maailmasta tieteismaailmaan niin – sitten niin vahvistaa tämmöistä niin positiota. Eli, eli tämä on se argumentin logiikka. No – se, miten Everit esittää sitten tämän argumenttinsa on se, että, että hän nyt sitten rakentaa ää, näihin teismin taustaoletuksiin tosi paljon tällaisia niin kuin, hyvin niin kuin, antroposentrisia elementtejä, ja, jotka ei sitten taas niin kuin teologian historian näkökulmasta ole mitenkään erityisen keskeisiä. Okei, eli siis niin kuin, että kristillisessä tai teistisessä maailmankuvassa – hän olettaa, että siinä teistisessä maailmankuvassa oletetaan ihmiselle ja Joo. ihmisten maailmalle hirveän Joo, rooli. Mutta Jos me katsotaan vaikka niinku ihan niinku varhaisimpia kirkkoisia tekstejä, jotka käsittelevät kosmologiaa, vaikka Basileus Suurta tai Augustinusta, niin nämä kaverit on tyypillisesti hirveän varovaisia sanomaan yhtään mitään kosmologiasta, ja, ja Augustinus – nimenomaan varoittaa, että kristittyjen ei pidä lähteä tekemään kosmologiaa, eikä heidän pidä niin sitoa omia uskonnollisia näkemyksiään hirveän tiukasti kiinni mihinkään kosmologisen näkemykseen, koska ne todennäköisesti tulee muuttumaan, ja sitten kristityt vaan sit näyttää niin kuin, tyhmältä sitten, kun ne on niin kuin, menneet naimisiin ajan hengen kanssa. Ja, eli, eli tavallaan kristillisessä teologiassa tämmöisenä niin kuin, hyvin vahvana vireenä on se, että, että siinä halutaan toisaalta niin pitää nämä uskonnolliset ja filosofiset näkemykset niin tietyn välimatkan päässä – tällaisesta niin luonnonfilosofiasta ja antaa näiden kehittyä, kehittyä sitten niin omalla tavallaan. No sitten taas tällainen kysymys siitä, että onko – Onko kristillinen teologia missä mielessä tällaista ihmiskeskeistä? Niin, no totta kai se tietyssä mielessä on, koska sehän koko kristillinen kertomus niin perustuu siihen, että mit, mitä Jumala tekee ihmisten hyväksi. Mutta, mutta sitten taas samalla tavalla kuin tämä, tämä fenomenologinen kokemus tästä ihmisestä tämän valtavan tyhjyyden keskellä löytyy jo salmeista ja Jobin kirjasta ja muiltakin löytyy kuvauksia näistä mystisistä eläimistä, jotka on täysin käsittämättömiä ihmisille, niin nämä on tällaisia niin sanottuja anantroposentrisia -an elementtejä, jotka, jotka niin tuntuisivat sopivan aivan, aivan hyvin tähän nyt Everitin, tähän niin tiedemaailmaan eikä tähän genesis-maailmaan. Eli, eli tämä Everitin argumentti toimisi niillä ehdoilla, jos, jos hän voisi hyvin perustein vakuuttaa lukijan siitä, että, että niin kuin kristillisen teologian kuuluu tällainen niin kuin vahva kosmologinen ihmiskeskeisyys, mitä sitten tekstin tekstien mukaan ei näytä pitävän paikkaansa. Eräs raamatun kohta, joka hyvin heijastaa tätä kokemusta universumin Suuruudesta on psalmi 8, jossa psalmisti sanoo muun mm. muassa näin, kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä kuuteja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Ja kuitenkin sinä häntä muistat. Eli tässä puhutaan tämmöisestä äh, pienuuden kokemuksesta universumin rinnalla. Mutta Oli Pekka mainioi, jos edelleen nyt väännetään siitä, että kun me katsellaan tätä universumin kokoa ja tarkastellaan sitä ja huomataan, miten marginaalissa se maapallo siellä on, niin jotenkin tuntuu, että tämä meidän elämä tällä telluksella on jotenkin merkityksetöntä ja arvotonta suhteessa siihen, miten iso paikka tämä todellisuus on. Joo, no siis tähän riippuu siitä, että mitä me käsitetään arvoilla ja mitä kaikkea me listataan tänne meidän niin sanottuun arvo perustaan. Eli totta kai me voidaan ajatella näin, että tietty paikka ja sijainti on, on arvokas asia sinänsä. Mutta, mutta sitten toisaalta taas se voi riippua hyvin paljon kontekstista, että, että minkälainen paikka on – on arvokas. Jos ajatellaan vaikka maalauksia, niin monissa maalauksissahan se kaikkein olennaisen asian ei ole siinä ikään kuin sen taulun matemaattisessa keskipisteessä, vaan se on siellä niin kuin kultaisessa leikkauksessa. Tai sitten se taulu voi seurata näitä Fibonaccin lukuja tai muita, jolloin ne olennaiset asiat tulee niin kuin ripoteltua sinne pitkin sitä kangasta. Ja, eli, eli tällöin niin kuin voidaan aivan yhtä perustellisesti sanoa, että arvokkaimmat asiat on poissa sieltä keskuksesta riippuen kontekstista. Tulihan kristillisen tarinan mukaan Jumalakin ihmiseksi sinne Rooman imperiumin äh, syrjäseuduille Galileaan? No joo, siis että jos me katsotaan tätä kristillistä tarinaa, niin siellähän koko ajan toistuu tällainen äh, tietty kuvio, jossa jos Jumalan toiminta näyttäytyy tällaisena, että, että siellä nimenomaan valitaan semmoisia paikkoja ja semmoisia henkilöitä, jotka millään tapaa ole keskeisiä. Vähäpätöisiä. Mm, mutta sitten jos me ajatellaan vielä näitä arvoja, niin et okei, että um, um, koko nämä voi olla arvoja, mutta edelleenkin ne riippuu kontekstista, että arvostetaanko me enemmän vaikka jotakin, mikä on isoa – vai semmoista, mikä on pientä. Eli me voidaan niin kuin hämmästellä vaikka suurta pilvenpiirtäjää – mutta sitten samalla tavalla me voidaan niin hämmästellä vaikka jotain arvokasta jalokiveä, joka on tosi pieni. Tai lumihiutaleita mikroskoopilla, se no niin. tulee mieleen. No joo, ja, ja sitten lumihiutaleissa vielä, vielä se, että tämä mä en tiedä pitääkö tämä niin oikeasti paikkaansa, – että jokainen lumihiutale on niin uniikki, ei ole kahta samanlaista lumihiutaletta. Mutta jos, jos näin on, niin, niin silloin niin jokainen lumihiutale, niissä on, on tällainen tietty, tietty arvonlähde itsessään siinä niin matemaattisessa kuviossa – minkälaiseksi ne muodostuu. Mut sit muita arvoja, mitä me voidaan, voidaan ajatella, on esimerkiksi kauneus, tietyt intellektuaaliset kyvyt me on arvoja, että me, et meillä on vaikka niin kun, ä, tietyt älynlahjat, analyyttiset päättelykyvyt, joita me voidaan käyttää asioiden löytämiseen, seikkailu mm, – tiedon lisääntyminen, erilaisten hyveiden harjoittaminen, rakkaus, ystävyys, kaikenlaiset muut relaatiot eli suhteet, mitä, mitä asioilla ja ihmisillä voi olla. Jos me laajennetaan meidän niin arvoperustaa näin, niin, niin sitten tästä vinkkelistä alkaakin näyttää siltä, että nyt itse asiassa tämä niin kysymys universumin koosta ja maapallon sijainnista universumissa – Nämä niin sellaisena niin ei ole kauhean hyvä perusta sille, mistä käsimme voitaisiin ajatella sitä, että onko ihmiset arvokkaita tai merkityksellisiä, vaan tämä arvo voi löytyä niin monista muista asioista tämän koon sijasta. Jos nyt vielä mietitään sitä, että meillä todellakin on tämä mittaamaton universumi, jossa on ääretön määrä aurinkoja ja ja tota, no niin tähtiä ja, ja, ja, ja planeettoja kaukana toisissaan, jossa on niin kuin äärettömän paljon asioita ja tota, suurinta osaa kaikkea sitä me ei koskaan nähdä, kukaan ei niin havaitse ainakaan meistä ihmisistä sitä. Niin, niin näyttäisi nyt jotenkin, että tämä todellisuus sopii paremmin tämmöiseen ateistiseen, naturalistiseen viitekehykseen, jossa niin kun, äh, ihmisetkin ja maapallo sitten tuntuu vähän sattumalta, kuin tähän kristilliseen maailmankuvaan, missä niin kun, äh, tämä ihmiselämän story on niin hirveän keskeinen. Eli ainakin näyttäisi nyt siltä, että Äh, äh, siellä niin kuin hirveästi turhaa kamaa siellä niin kuin avaruudessa, siis niin kuin kaik, su, suurin osa niin maailmankaikkeuden ka ka kappaleista ja tavaroista, niin niillä ei ole mitään merkitystä tässä niin kuin keskeisessä äh, kristillisessä tarinassa. Mitä sanot tähän, Olli-Pekka Vainio? Joo, eli, eli se, että kosmoksessa on hirveän paljon turhaa, eli se on tyhjää tilaa ja sitten siellä on valtavat pölypilvet – ja planeetat pyörii tuolla hyvin kaukana, ja ne ei niin kuin, näytä vaikuttavan meidän elämään niin millään tavalla. No, tätä nyt voi lähestyä kahdestakin näkökulmasta, eli toisaalta jos ajatellaan, että et mikä merkitys tällä on sitten Jumalan olemassaololle, niin jos me ajatellaan, että Jumalan on olemassa ja se on täydellinen olento, niin silloin hänellä on myös lakkaamattomat resurssit. Öö, eli... Eli tavallaan Jumalan ei tarvitse miettiä sitä, että, että riittääkö sillä nyt matskua, että, että loppuuko sillä nämä niin materiaalit kesken. Eli tavallaan se voi periaatteessa luoda äärettömästi. Ja, ja sitten jos Jumala jostakin syystä on syy tehdä näin, niin sitten on kysymys, että no miksei se tekisi. No sitten taas tämä turhuus, että, että, että onko ne siellä niin kuin tyhjän panttina. No jos ajatellaan niin kosmologisesti mittakaavasta, niin nyt se mitä me tiedetään – alkuaineiden kehityksestä ja, ja kosmologisista vakioista ja, ja sun muusta siitä kamasta, minkä parissa astrofyysikot aikaansa viettää, niin me tarvitaan alkuaineiden syntymiseen tämän ikäinen, ikäinen kosmos ja, ja about kokoinen kosmos. Eli, eli se on tietysti välttämätöntä, että kosmos on just tämän kokoinen. Niin kuin muun muassa ihmiselämän syntymisen kannalta niin, no, no sitten jos ajatellaan, että et, et kuinka paljon aikaa tarvitaan, tarvitaan sitten evoluutioon ja, ja muihin, niin siihen se, se näyttää vievän niin kuin hyvin kauan, kauan mm. aikaa. Mutta edelleenkin taas, että, että jos Jumalan ajaton ja, ja ääretön, niin, niin tavallaan sillä ei niin kuin, niin kuin Jumalan näkökulmasta ole niin kuin mitään merkitystä. jos vielä ajatellaan sitä, että, että onko se niin kuin turhaa. Niin, no, siis kuka tahansa meistä voi mennä kirkkana talviiltana kaupungin ulkopuolelle, missä tähdet näkyy paremmin ja ihmetellä, ihmetellä niitä taivaalla loistavia palloja. Ja ehkä saada siitä jonkinlaista ö, esteettistä ja jopa intellektuaalista tyydytystä. Eli, eli näyttää, että ei ne niin kuin ole täysin turhia. Eli tähdet olemassa. Äh, rakastavaisia varten muun muassa, jotka mm. tota, noin, niin, kaunista iltaa yhdessä viettämät ja saavat siitä lisää nautintoa omaan lempeään mm, hetkeen. Joo, no, se voi olla näitä rakastavaisia varten tai sitten niitä niin kuin, yksinäisiä varten, jotka niin kuin, pääsee leivän syrjään kiinni siitä, että ne miettii tällaisia astrofyysisiä kysymyksiä sitten tuolla Otaniemessä tai missä nyt niitä sitten mietitäänkään. Eli jotenkin tällä näillä kaikilla tavaroilla voi olla – Merkitystä myös meille. No kyllä se siltä näyttää. Ja se, se sitoo ne tähän, tähän ihmiskunnan tarinaan. No otetaan tähän lähetyksen lopuksi ufot mukaan keskusteluun. Jos avaruudesta nyt löytyisi elämää, niin olisiko se niin kuin, äh, jumalauskon kannalta, kristillisen maailmankuvan kannalta hyvä uutinen vai huono uutinen? Oli pekka Vainio. No, no tällainen kirjailija ja filosofi. Jesus Louis kirjoitti tuossa 1900-luvun puolivälin tienoilla parikin esseitä tästä aiheesta, jossa pohdiskeli asiaa tällä tapaa, että, että jos maailmankaikkeudesta löytyy muuta elämää kuin me, niin se on joillekin argumentti teismia vastaan. Mutta samalla tavalla argumentti teismia vastaan on se, että jos sieltä ei löydy mitään. Ja näissähän niin logiikkana. On, on se, että, että jos sieltä löytyy jotain, niin tämä jollakin tapaa sitten riistää ihmiseltä tämän arvon, joka edelleenkin tässä järjestelmässä niin edellyttää sitä, että meillä pitäisi olla hirveän ohut tämä, tämä arvoperusta. Niin, eli ihminen ei siinä vaiheessa olisi enää ainutlaatuinen. Niin, joo, eli, eli se ainutlaatuisuus menee. Sitten taas, jos me ollaan, ollaan täällä niin ainut niin älykäs, älykäs rotu koko kosmoksessa, niin niin sitten se meidän arvo menee jotenkin siinä, että me ollaan niin, kuin niin häviävän pieni osa tätä, tätä kosmosta, että me ollaan niin merkityksettömiä. Niin, että jos Jumala loisi, loisi oikeasti tota tämmöisen universumin, niin siellä kuvittelisi olevan enemmänkin tätä älykästä elämää sitten. No joo, eli, eli, eli tämä sitten voidaan, voidaan niinku kääntää tätä toisin päin ja sitten kysyä, kysyä näin, että, että no, voisiko jompikumpi tai, tai molemmat näistä sitten – ikään kuin näistä antiteeseistä, eli, eli se, että maailman onkin muuta elämää, niin olla jonkinlainen argumentti teismin puolesta. No millä tavalla se voisi olla teismin puolesta? No, no taas me voidaan ajatella näin taas tämmöisen kahden, niin niin kahden vastakkaisen teesin avulla, että ensimmäinen teesi olisi tällainen, niin kuin, kun kutsutaan sitä vaikka niukkuuden periaatteeksi – Eli, eli ajatellaan, että Jumala toimii tämmöisen niukkuuden periaatteen mukaan, jolloin Jumala luo ainoastaan ne asiat, jotka on niin kuin absoluuttisen välttämättömiä. Ja me voidaan tämän niukkuuden periaatetta vastaan asettaa niin sanottu runsauden periaate. Eli se, että Jumala luo asioita ylemääräisesti, eli Jumala luo asioita, mitä hänen ei tarvitsisi luoda. Tuh, Tuhlailevasti niin Joo, joo. Ja nyt jos me katsotaan meidän kosmosta, että kumpi näistä periaatteista näyttää uskottavammalta, niin tämä on niin kuin runsauden periaate. Kyllä niin näyt, näyttää siltä ja niin monet, monet kirkkoiset ja, ja keskiajan skolastikot niin asettuu tukemaan tätä ruunsauden periaatetta. Eli, eli Jumalalle on, on tyypillistä luoda asioita paljon ja ei ainoastaan paljon, vaan nimenomaan ja, ja Tästä näkökulmasta näyttäisi olevan teismin kanssa aika hyvin yhteensovitettavaa se, että että tässä kosmoksessa olisi muitakin älykkäitä ja tuntevia lajeja kuin ihmiset. Nyt etsintä jatkuu. Etsintä, etsintä jatkuu.